Capitolul 5. Nu chiar pe teren. Dincolo de terenul de sport, un drum ducea pe lângă niște locuințe. Drumul era cu aproape un metru mai jos de nivelul terenului. Pe acolo trecea ea. Fata ieși dintr-o casă elegantă, în stil spaniol, care îți lăsa o impresie de fragilitate, cu cele două coșuri, ferestrele cu zăbrele înclinate și acoperișul de sticlă ce acoperea seracea mare. Efectul general se pierdea însă din cauza gardului înalt de sârmă care mărginea terenul universității de cealaltă parte a drumului și care fusese înălțat fără îndoială la insistențele proprietarului casei. Cașiuagii și cu mine stăteam pe leagănul de dincolo de gard. Am privit chipul fetei și am rămas mult de uimire. Trăsături splendide, exact ca cele pomenite de cașiuagii când vorbise despre tipul de femeie care îi plac bărbații cu picioarele strâmbe. Mai târziu, când m-am gândit la uimirea pe care am încercat-o în acele momente, m-am simțit ridicol și m-am întrebat dacă nu cumva Cașiuagii cunoștea chipul acela de multă vreme și dacă nu cumva visa la el. Stăteam acolo și o așteptam pe fată. Sub razele calde ale soarelui de primăvară, piscul vinețiu al muntelui Hiei se înălța în zare, pe când aici, aproape, fata se îndrepta spre noi. Încă nu-mi revenisem din emoția provocată de observațiile lui Cașiuagii, Observația că picioarele lui Strâmbe și femeile lui sunt presărate în lumea reală ca două stele pe cer, fără să se atingă vreodată, și ciudatele sale cuvinte în legătură cu putința de a-și satisface dorințele, rămânând în aceeași timp mereu îngropat într-o lume iluzorie. Chiar în clipa aceea un nor acoperi soarele, o umbră subțire ne învălui pe ca și și pe mine și ni se păru că lumea noastră șetală brusc ca latră fantomatică. Totul era șters și vag, însă și existența mea mi se părea confuză. Avea senzația că doar vârful purpuriu al muntelui ei și fata aceea mlădioasă ce se îndrepta spre noi mai străluceau în acea lume reală și avea o existență autentică. Era limpede că fata venea spre noi, dar pe măsură ce clipele treceau, timpul sporea agonia și cu cât se apropia, cu atât se lămurea totul, parcă era alt tip, tipul cuiva care nu avea nicio legătură cu ea. Cașiuagii se ridică și-mi a apăsat. Hai să mergem, fă cum îți spun." M-am văzut nevoie să pornesc. Am luat amândoi pe lângă zidul de piatră ce era mai sus de nivelul drumului paralel cu fata. Sar jos!" spuse Cașiuagii îngheontindu-mă cu degetele lui ascuțite în spate. Am sărit jos pe drum. Distanța a fost mare, așa că nu mi-a fost deloc greu să sar. Dar n ca să sar, că l-am și auzit pe Cașiuagii prăbușindu-se lângă mine cu un zgomot teribil. Încercând să sară pe picioarele lui strâmbe, căzu. Privindu-l, i-am văzut spatele negru al uniformei vălurindu-se pe jos. Cum zăcea acolo pe burtă, nu arăta deloc ca ființă omenească. O clipă mi se păru că e o pată uriașă, nedefinită, ca o băltoacă tulbure după ploaie. Ca și oa exact în fața fetei, iar rămase înlemnită pe loc. Când m-am aplecat să-l ajut să se ridice, am privit în sus la fată. I-am văzut nasul rece, arcuit, gura inexpresivă, privirea încruntată. Văzând toate acestea, mi-a trecut prin fața ochilor chipul pe care îl văzusem la lumina lunii, chipul lui Uico. Iluzia am dispărut imediat și vedeam acum o fată până în 20 de ani care mă privea disprețuitor. Zău că era cât aici să treacă mai departe, dar ca și care intuia mai bine lucrurile decât mine, începu să strige. Țipătul lui răsună ca un ecou în strada pustie. Ființă nemiloasă, ai de gând să mă lași aici în halul acesta?" Din cauza ta am ajuns în starea asta. Fata se întoarse. Cremurat și cu degetele ei subțiri uscățive, părea că vrea să-și frece obraji lipsiți de culoare. Se întoarse imediat spre mine și mă întrebă Ce să fac? Ca și agi ridică ochii și o strafulgeră cu privirea. Apoi spuse, apăsând fiecare cuvânt: Doar nu o să ne spui că n-ai niciun medicament în casă. Fata stătută și nemișcată o clipă, apoi se întoarse și o, o în direcția din care venise. L-am ajutat pe Kashiwagi să se ridice. Până când am reușit să-l pun pe picioare, mi s-a părut foarte greu. Gâfuia! Când am pornit, i-am oferit umerul să se sprijine de el, dar păși sprinte înainte. Am luat la fugă spre stația din fața depoului Carasuma și am urcat în tramvai. Am respirat ușurat în clipa în care tramvaiul a spre pe templul de aur. Palmele mi-a seră. După ce l-am ajutat pe Kashiwagi să intre pe poarta casei în stil spaniol, m-am simțit pur și simplu înspăimântat. L-am lăsat acolo cu fata lângă el și, fără măcar să întorc capul, l-am luat-o la guană. N-am mai avut timp să mă opresc la universitate. Alergam pe străzile pustii, trecând pe lângă farmacii, cofetării, magazine cu articole electrice. Îmi amintesc că am zărit cu coada ochiului ceva roșu în aer. Trecusem probabil prin fața bisericii Kotoku din Terikyo și zărisem felinarele pe care erau desenate frunze de prun. Acestea contrastau puternic cu zidul negru. Nici nu dădeam seama încotro fug. Când tramvaiul s-a apropiat încet încet de mura Sachino, mi-am dat seama că inima mea tulburată mă ducea înapoi spre templul de aur. Eram în plin sezon turistic, și deși într-o zi lucrătoare, templul de aur se umpluse de vizitatori. Bătrânul ghid mă privi bănuitor pe când încăream drum printre oameni, îndreptându-mă spre templu. Și iată-mă acolo, în fața templului de aur, care, în această amiază de primăvară, era învăluit de nori de praf și asalta de o grămadă de oameni. Vocea ghidului răsuna puternic, dar templul se prefăcea în continuare că își ascunde parte din frumusețe. Doar umbra lacului strălucea. Dacă privea într-o anume direcție nori de praf, păreau firicele de praf aurii, ce împresurau pe bodișat vas din pictura ce reprezenta coborârea îngerilor, în care Amida Buda descinde pe pământ însoțit de toți bodișat vas. Și templul de aur, estompat de nori de praf, lăsa impresia unui desen vechi de colorat. Nu mi se părea ciudat ca zgomotul și harababura din jur să pătrundă în pilonii subțiri ai templului, să fie absorbite de cerul albicios spre care se înălța cu chiocio și pasărea făniț din vârf, subțindu se tot mai mult. Templul acesta, mai prin faptul că stătea acolo unde stătea, constituia o forță de control, de reglare. Cu cât spărea zgomotul înconjurător, cu atât templul de aur, această construcție asimetrică minunată, cu sosei de o parte și deasupra cu chiocio, care se îngusta mult spre vârf, acționa ca un filtru care transforma apa în apă limpede, curată. Templul nu respingea la vizitatorilor, ci filtra sunetele astfel încât ele să poată pătrunde în pilonii impenetrabili și să devină parte integrantă a tăcerii și a purității. Astfel el pe pământ exact ceea ce umbrele lacului nemișcat realizau pe apă. Inima mi se liniști și teama îndisparuncele din urmă. Pentru mine aceasta însemna frumusețe cu adevărat și astfel de frumusețe mă poate izola de viață și mă poate proteja. Dacă viața mi-e să fie ca și vagi, apără-mă. Nu cred că eu aș putea o suporta așa. Am simțit nevoia să mă rog acolo, în fața templului. Ceea ce îmi sugeraște ca și oagi prin vorbe și îmi demonstră și practic însemna de fapt că a trăi și a distruge înseamnă unul și același lucru. O astfel de viață nu avea nimic natural în ea și nimic din frumusețea templului de aur. Era de fapt ceva mai mult decât o frământare. O astfel de existență mă atrăgea într-adevăr și pe mine și mă puteam recunoaște în ea. Dar era oricum îngrozitor să te gândești că trebuie mai întâi să-ți însângerezi mâinile cu frânturi spinoase de viață. Ca și oagii, disprețuia instinctul și intelectul în aceeași măsură. Existența lui părea o minge cu o formă ciudată, care se torostogolea încercând să se ciocnească de zidul realității. Nu implica nici măcar o singură faptă. Viața pe care mi-a sugerat el era pe scurt o farsă periculoasă, cu ajutorul care încercai să nimicești realitatea care te-a decepționat cândva, și cu care să golești lumea de tot ce ți poate fi necunoscut. Am realizat toate acestea văzând afișul din camera lui Kashiwagi. Era o litografie scoasă de o agenție de turism și care reprezenta alpii japonezi. Pe culmile albe ale munților care se înălțau spre cerul albastru, sese se tipărite cuvintele. Vă invităm într-o lume necunoscută. Kashiwagi ștersese mesajul cu pensula, cu cerneală roșie și muzgărise alături niște litere care păreau că dansează și care te aduceau în minte mersul lui săltat. Nu pot să sufăr necunoscutul. Eram îngrijorată a doua zi când am ajuns la universitate. Privind retrospectiv, mi-am dat seama că n-a fost frumos și prietenește din partea mea să fug și să las singur pe ca și deși nu mă simțeam foarte vinovat, eram totuși neliniștit la gândul că s-ar putea ca prietenul meu să nu vină la cursuri în dimineața aceea. Exact în cursul era pe punctul de a începe, apărut și Kashiwagi semeț cu mersul lui săltat. În pauză l-am luat imediat de braț. Nu obișnuiam să fac astfel de gesturi. Kashiwagi zâmbind colțul buzelor și ieșiră m amândoi pe coridor. Nu te-ai lovit prea rău, nu?" zise eu. Lovit?" spuse Kashiwagi zâmbind compătimitor. Când să mă fi lovit?" Ha? De ce, naiba, ți intrat în cap că m am lovit? Am rămas trăznit de vorbele lui, pregătindu-mă pe îndelete ca și oagini dezvălui secretul lui." Am jucat teatru. M-am antrenat pentru căzătura asta de zeci de ori, de-am ajuns să fac lumea să creadă că am căzut atât de rău încât mi a rupt și oasele." Trebuie să-ți mărturisesc că nu mă așteptam ca fata să-și continue nepăsătoare drumul. Dar trebuia să vezi ce s-a întâmplat. Fata e deja pe cale să se îndrăgostească de mine." Sau, să fiu mai exact, să se îndrăgostească de picioarele mele strâmbe. Înțelegi, chiar ea mi-a uns picioarele cu iod. Și-a și -a ridicat pantalonul și mi-a arătat tibia toată galbenă. I-am priceput în sfârșit și retlicul. Era normal să simuleze căzătura pentru a atrage atenția fetei, dar oare nu încerca el să-și ascundă tocmai picioarele lui strâmbe prin lovitura simulată? Îndoiala aceasta era însă departe de, de a mă face să-l disprețuiesc. Din potrivă, țineam parcă mai mult la el. În plus, aveam senzația, ca orice adolescent, că, cu cât filozofia lui era mai plină de șiretlicuri, cu atât mai mult își dovedea sinceritatea în fața vieții. Tsurukawa n-a fost de acord cu prietenia dintre mine și Kashiwagi. M-a sfătuit prietenește să nu mă lăi de el, dar sfaturile lui n-au făcut decât să mă enerveze. Am mers până acolo încât am răspuns destul de obraznic obiecțiilor lui, spunându-i că n-are decât să-și găsească el prieten bun, pentru mine Kashiwagi era tovarășul potrivit. Cu cât regret îmi amintea mai târziu de expresia negrăitor de tristă din privirea lui Tsurukawa în momentul acela. În luna mai, ca magii plănuie o excursie la Arashiyama, aproape de Kyoto. Ca să evităm aglomerația de la... și de săptămână, a zis că ar fi mai bine să chiudim o zi în cursul săptămânii. În stil cu totul și cu totul caracteristic, mi-a anunța că nu mai merge dacă e vreme bună, ci numai dacă e o zi norată. O lua și pe fata de la Casa spaniolă și aranjase să aducă de unde stătea el cu chirie una și pentru mine Urma să ne întâlnim la stația Kitano De pe linia Achei-Fuku Din fericire era o zi neobișnuită Pentru acea perioadă a anului Înorată și apăsătoare Cum și-a dorit-o Exact în perioada aceasta S-a întâmplat ca Tsurukawa să aibă niște probleme familiale Așa că s-a învoit pentru o săptămână Și a plecat la Tokyo Mie mi-a convenit de minune Deși surucava, nu era omul care să mă părască la templu, Era mulțumit că oricum nu ar avea prilejul să o facă. Ei bine, amintirile legate de excursia aceea nu sunt dintre cele mai plăcute. Toți patru cei care am pornit spre Ara și Iama eram tineri și se părea că întreaga zi dominată de melancolia, iritarea, neliniștea, nihilismul caracteristic tinerilor. Ca și Cașioadii prevăzuse probabil totul și special alesese o zi apăsătoare. Băteam vând spre sud-vest. Când te așteptai să se pornească să sufle cu furie, se potolea brusc, urmând apoi rafale puternice. Cerul era acoperit, dar mai pătrundea când și când câte o rază de soare. Parte din nori erau albicioși ca pieptul unei femei, pe care îl distingi cu greu de sub rândurile de haine. Mai încolo însă, albul devenea nedeslușit și, deși putea spune unde-i soarele, acesta se amesteca totuși cu culoarea uniformă posămărâtă a cerului. Ca și vagii nu mă mințise. Ajunsese la țanc la intrarea în stație Flancat de două fete Una era într-adevăr fata pe care o mai văzusem, O fată frumoasă cu nas rece și o gură inexpresivă Pe umăr îi a o butelcuță de import După cât se părea Cu apă în ea Cealaltă fată, Dorofana Draca și Oagi din casă Îi era inferioară acesteia Și la înfățișare și la îmbrăcăminte Doar vârbia și buzele pe care avea impresia Că și le închease cu nasturi Avea ceva atrăgător feminin Dispoziția de scurtă vacanță, în loc să fie foarte plăcută, se strică încă din tren. Nu auzeam ce vorbește ca și oagii cu tânăra lui Domnișoară, dar oricum s-au certat tot timpul. Ea își mușcă din când în când buzele ca să se stăpânească să nu i zbucnească în plâns. Cealaltă părea total indiferent la tot ce se petrecea în jur. Predona încet o melodie populară. Se întoarse apoi brus spre mine și îmi spuse următoarea poveste. Lângă noi locuiește o femeie foarte frumoasă care predă chebana. Zilele trecute mi-a spus o poveste tare tristă. A avut un prieten în timpul războiului. Era ofițer și a sosit în cele din urmă clipa în care el a trebuit să plece pe front. Abia au reușit să și-au rămas bun scur la la Anzen. Nanzen. lor n-au fost de acord cu legătura lor, dar lucrul acesta n-a constituit o piedică pentru ei. Fata a rămas însărcinată. A născut un copil mort, biata de ea. Ofițerul a fost foarte supărat. Când a văzut-o cu înainte de plecare, I-a spus că dacă n-au copilul, măcar să-i dea lui să bea lapte de la pieptul ei. N-au mai avut timp să meargă nicăieri, așa că și-a stors lapte într-o cească și i-a dat să-l bea. Cam la o lună după aceea, ofițerul a murit în război. De atunci trăiește absolut singură și n-a mai avut niciun prieten. Zău că e tare drăguță și e încă tânără. nu vrea să-mi cred urechilor. Mi-am amintit de scena aceea incredibilă, la care am fost martor împreună cu Tsurukawa spre sfârșitul războiului de pe poarta templului Nanzen. Mă hotărâsem să nu-i dezvălui fetei amintirile pe care simțeam că, dacă îi spun, emoția pe care am încercat-o ascultându-i povestea va trăda starea ciudată care mă cuprinsese în ziua aceea la templu. Dar, nespunându-i, se părea că povestea ei, departe de a rezolva misterul, adâncea și mai mult. Trenul trecea prin apropierea crângului de bambuș de pe lacul Narutaki. În luna mai, frunzele bambușilor îngălbeneau. Vântul fremăta printre crengi, împrăștind frunzele uscate. Partea inferioară a bambușilor părea neafectată însă de vânt. Păreau cu fundații întăcere cu încheturile încolăcite la întâmplare. După ce trecu trenul, bambușii din jur păreau să dea un mare spectacol. Se plecară și tremurară. Un bambus mai tânăr strălucitor se remarcă printre ceilalți. Plecăciunea lui plină de durere parcă îmi lăsă impresia unei mișcări fermecătoare. L-am surprins cu privirea, apoi se îndepărtă și dispăru în zare. Când am ajuns la Arașiama, am luat-o spre podul Togetsu și am ajuns la mormântul doamnei Kogo, pe care nu-l văduse niciunul dintre noi vreodată. Cu multe sute de ani în urmă, această doamnă se ascunsese în Sagano, de teamă să nu atragă asupra imânia lui Taira no Kyo Mori. Minamoto no Onaka Kuni pornise în căutarea ei din ordinul împăratului, și descoperise ascunzătoarea după sunetul harpei la care cânta într-o noapte de toamnă cu lună. Ea cânta melodia gânduri iubitoare pentru soț. În piesa Cogo din Teatrul Nou scria Când apărut un noapte tânjind după lumina lunii, ajunse la Horin și aici auzi el harpa. Nu-și dădea seama dacă era vuietul furtunii deasupra culmilor munților sau foșnetul vântului printre Pin. Când întreba cum se cheamă melodia pe care o cânta doamna, îi se răspunse că e gânduri iubitoare pentru soț. Se bucură grozav, asta înseamnă că cea care cântă se gândea cu drag la soțul ei. Doamna Cogoș petrecu restul vieții la Sagano, rugându-se pentru mântuirea împăratului Takakura. Mormântul, situat la capăt unei cărări înguste, era de fapt un mic din piatră între un arțar uia și un prun bătrân ofilit. Ca și, oagi și cu mine rostiră mă sutră în memoria cu cernicei doamne. Mi se părea pur și simplu bătaie de joc felul în care rostea Cașiuagii cuvintele sfinte. M-am olipsit de la el și am început să cânt și eu cu îndrăzneală ca studenții care fredonează melodiile nazal. Această profanare mă destinise și m-a mai înviorat. Mormând acest acesta pare tare sărăcăcios, nu? spuse Cașiuagii. Puterea politicii și a bogăției trebuie să aibă ca rezultat morminte splendide. Morminte cu adevărat impresionante, zău așa. Ființele acestea nu prea au avut imaginație cât au trăit, lucru care se reflectă și în mormintele lor. Dar aristocrații trăiesc numai din imaginația lor și a altora, așa că îi lasă morminte ca acesta să stârnească imaginația. loșie! Astfel de oameni și după ce mor se străduie să cerșească lumii imaginație. Vrei să spui că noblețea stă în puterea de imaginație? Am intervenit eu vesel. Deseori vorbești de realitate. Care consideri tu că este realitatea aristocrației? Asta, spuse Cașiuagii lovind piatra funerară acoperită de mușchi. E piatră sau os, rezidu anorganic lăsat de oameni după moarte? Ești budist convins, nu? Ce legătură are cu budismul sau cu baliverne de soiul ăsta, spuse Cașiuagii? Noblețe, cultură, ceea ce lumea consideră estetic. Realitatea acestora este searbătă și anorganică. Ceea ce vezi nu e templul Ioan, ci o grămadă de pietre. Filozofia, arta, doar pietre goale. Singura preocupare sistematică pe care o au oamenii e politica. Ce rușine, nu? Se poate spune că ființele umane nu sunt decât niște creaturi corupte. Dar viața sexuală în ce categorie intră? Ei bine, aceasta este undeva pe la jumătatea drumului. E o chestiune de învârtire în cerc vicios de la ființe omenești la piatră și înapoi la ființă, un fel de baba oarba. Avea să adaug ceva care să intineze închineze frumusețea gândurilor, dar cele două fete se plictisiseră de conversația noastră și o luar înapoi pe cărarea îngustă. Ne-am întors și noi și le-am urmat. Râul Hozu se vedea de pe cărare. Ne aflam exact lângă stăvila la nord de podul Togetsu. Dealurile ranzan de peste mal erau încărcate de un verde mohorât. Dar chiar în clipa aceea o dâră înspumată traversă râul și n-ar puti zgomotul provocat de rostogolirea apei. Am mers de-a lungul râului până am ajuns la parcul Kameyama, de la capătul drumului. Erau multe bărși pe râu, dar când am intrat în parc am văzut doar resturi de hârtini prăștiate. Era limpede că trecuse puțină lume pe acolo. Ne-am mai întors odată în poartă să privim rul Hozu și frunzișul Arașiamei. De partea cealaltă a râului se vedea o cascadă mică. Strajnic peisaj, nu? Spuse Kashiwagi Când Kashiwagi făcea astfel de afirmații Simțeam eu că vorbește fără să se gândească Totuși am încercat să privesc ochii lui Kashiwagi Și să recunosc că este strajnic Cum spusese el Efortul pe care l-am făcut a fost zadarnic Simțeam și eu fiorul ce străbate peisajul liniștitor Degajat Care se desfășura în fața ochilor mei Învăluit în frunzișul lui proaspăt Splendoarea putea să apară ziua sau noaptea În orice clipă, în orice loc pur și simplu ca răspuns la gândurile sau dorințele cuiva. Se părea că e suficient să o solicităm la dispoziția noastră și aș făcea imediat apariția. Cirești din Arașiama despre care se spunea că ar fi fost aduși și în secolul al XIII-lea de pe binecunoscutul munte Yoshino, își pierdusele complet frunzele și îi înfrunzeau acum. După ce trecea sezonul florilor de cirești, copacii aceștia nu mai meritau al nume decât cel de frumuseți moarte. Majoritatea pomilor din întinsul parc Chemeiama erau pini înalți și înfrunziți doar spre vârf, care nu schimba culoarea odată cu anotimpurile. Parcul părea tulburător din cauza nenumăraților copaci golași, ale căror trunchiuri se întrețeau neregulat. De jur împrejurul parcului se întindea o cărare lată, plină de pante inegale, și când avea impresia că o să urci, de-abia atunci coborai. Ici colo se zăreau trunchiuri de copaci, arbuști și pini micuți. Lângă stâncile albe ce ieșeau din pământ, îngropate pe jumătate, înfloreau azalee purpurii. Sub cerul naurat avea impresia că acestea adăpostesc vreun gând rău. Au urcat pe o colină mică și ne-am așezat să ne tragem sufletul sub un umbrar. Pe o pantă, sub ochii noștri, era un leagăn pe care se balansau doi tineri. Din locul în care ne aflam, vedeam întregul parc desfășurându-se spre răsărit, iar înspre vest se zărea printre copaci și râul hozu. Scârțuitul continuă aleagându-i ajungea până la noi, aducând cu scrâșnitul dinților. Tânăra lui Cașiuagi desfăcu pachețelul pe care îl adusese. Avusese dreptate când spusese că nu trebuie să luăm masa în oraș. Pachetelul conținea tartine suficiente pentru patru persoane, precum și biscuiți de import, care se procurau greu și chiar o sticlă de whisky suntori, care se putea cumpăra pe vremea aceea doar la bursa neagră, deoarece stocul existent era pus deoparte pentru trupele de ocupație. Se părea că orașul Kyoto era centrul busei negre din zona Osaka-Kyoto-Kobe. Eu nu prea beam băuturi alcoolice, dar când fata ne-a oferit lui Cașuagi și mie păhărelele, mi am împreunat mâinile respectoși și l-am acceptat pe al meu. Fetele au băut ce ai din butelcuță. Încă tot nu mi era limpede cum a reușit Kashiwagi să se împrietenească atât de bine cu fata. Nu înțelegeam cum de se împrietenise fata aceasta mofturoasă cu un student cu picioarele strâmbe și fără o lețcaie. După ce câteva părărele de whisky, ca și o începuse să vorbească. Răspundea parcă întrebărilor ce mă frământau. te amintești că ne-am certat mai devreme între noi? nu? Știi de ce? Pentru că familia fetei insistă ca ea să se mărite cu un om care nu-i place câtuși de puțin. Parcă ar fi debilă mental și n-ar pricepe situația, gata, gata să le cedeze în orice clipă. Așa că eu o consolez și o ameninț că mă dau peste cap să împiedic acest mariaj. N-ar fi trebuit să spun astfel de lucruri în prezența fetei, dar lui ca și nu-i păsa, de parcă n-ar fi fost și ea acolo. Fata nu se schimbă la față cât de puțin. Porta la gâtul ei mlădios un șirac de mărgele albastre fine. Trăsăturile ieșeau bine în evidență în contrast cu cerul naurat, estompate însă de părul ei negru abundent. Avea ochii adânci și îl impresia de proaspăt, de simplu. Ca de obicei, gura inexpressivă inexpresivă era ușor întredeschisă. Printre buzele subțiri se zăreau dinții ascuțiți, proaspeți, uscați și albi. Erau ca dinții unui animal mic. Ah, mă doare, mă doare!" strigă dintr-o dată ca și oagia plecându-se și cuprinzându și picioarele cu mâinile. Am dat fuga speriat și am încercat să fac ceva pentru el, dar m am pins la o parte și s-a strâmbat în bătaie de joc. Mi-am retras mâna. Ah, mă doare!" gemui el cât se poate de convingător. Arunca în clipa aceea o privire tinerei de lângă el. Se schimbă la față, ochii își pierduseră liniștea și gura îi tremura puternic. Doar nasul rece arcuit părea nemișcat de ceea ce se întâmplă și contrasta puternic cu restul. Armonia și echilibru chipului ei dispărură complet. O, îmi pare rău," spuse ea, îmi pare rău, te fac bine, te fac eu bine imediat." Era pentru prima oară când o auzeam vorbind astfel, fără pic de jenă, pițigăia de parcă era singură cu el. Își înălță gâtul ei lung și grațios și privi o clipă în gol. Apoi îngenunchei imediat pe o piatră și îmbrățișe picioarele. Își lipi obrazul de picioare și început să le sărute. Am fost îngrozit, cum de fapt mai fusesem dată. M-am întors spre fata care era cu mine. Ea privea în altă parte și predona o melodie. A mi impresia în clipa aceea că soarele străpunsese nori, dar n-a fost decât o iluzie. Cu toate acestea, întregul aspect al parcului își pierduse armonia. Simțeam trăznituri ușoare deschizându-se pe întreaga suprafață a tabloului în care ne aflam. Acel tablou străveziu conținea pădurea de pin, reflectarea strălucitoare a râului, colinele din zare, suprafața alba a stâncilor, azaleele răspândite aici colo. Bineînțeles că minunea așteptată se produsese și ca și oagii nu mai gemea. Își ridică privirea și mi-aruncă un rânget jocoritor. Mă simt bine," spuse el. Mai vindecat. Ciudat, nu?" Când începe să mă doare și tu mă mângâi, trece imediat, de fiecare dată. Luă părul fetei în ambele mâini și îi ridică fața. Iar privi ca un câine credincios și îi zâmbi. În clipa aceea, lumina palidă-albicioasă făcu acest schip frumos să arate exact ca al bătrânei de 60 de ani de care îmi vorbise ca și oagii. Miracolul producându-se ca și oagii era foarte bine dispus. Era atât de bine dispus încât avea impresia că nu e în toate mințile. Râs e zgomotos, o ridică pe fată pe genunchi și se porni o să sărute. Râsul lui se auzi ca un ecou printre ramurile pinilor de la poale. Tu de ce nu iubești pe fata aceea?" îmi spuse văzându-mă că stau liniștit. Doar ști că am adus-o special pentru tine. Sau ție rușine deoarece crezi că o să râde de tine dacă te bâlbui? Dă-i drumul, bâlbâie-te, liniștit. E foarte posibil să se îndrăgostească de un bâlbâit. Ești bâlbăit? Întrebă fata de parcă acum realiza lucrul acesta pentru prima oară. Ei bine, astăzi sunt reprezentate toate metehnele. Cuvintele ei m-au izbit și simțeam că nu mai pot sta locului. Dar ciudat, ura pe care o simțisem se transformase brusc în dorință și mă cuprinse un soi de amețeală. De ce nu ne despărțim? Spuse cașuagii privind în jos la cuplul de tineri ce stăteau în leagă. Ne ducem partenerele în locuri mai retrase și ne întâlnim tot aici peste două ore. L-am lăsat pe și pe prietena lui și însoții de fată, am coborât colina și apoi am urcat iar o pantă lină spre est. A ajuns să o facă pe fată să se creadă o sfântă. Acesta este și reclicul de care uzează mereu. De unde știi?" am întrebat eu bâlbuindu-mă îngrozitor. Am avut și eu de-a face cu Cașiwagi." S-a terminat totul între voi, nu? Și totuși ei lucrurile atât de ușor." Da, așa e, dar n-ai încotro cu un tip ca el." De data aceasta, cuvintele ei, în loc să mă înfurie, mi-au dat curaj și am reușit să o întreb fără să mă bâlduri. Ai fost și tu îndrăgostită de picioarele lui caragioase, nu? Termină! N-am che să vorbesc de picioarele alea de broască ale lui. Oricum, are ochi frumoși. Iar mi-am pierdut încrederea în mine. Orice ar crede ca și o agifată aceasta iubea la el ceva ce el însuși observase că este frumos. Și eu care pretindeam că știu totul despre mine, am ajuns la concluzia că nu pot să am nimic bun. Când am ajuns în vârful Pantei, am dat de o întindere mică, liniștită. Se distingea un zare printre plinși și cedri, daimonjiama, niogatache și alți munți. De pe colina unde ne aflam se întindea o pădurice de bambus, în jos, pe povârnișul ce ducea spre oraș. La marginea păduricii se înălța un cireș singuratic și întârziat, ale cărui flori nu se scuturase încă. Zău că erau flori întârziate și mă întrebam dacă nu cumva se bălbâiseră și ele la deschidere. Aveam o senzație de apăsare pe piept și îmi simțeam stomacul greu, dar nu pentru că mă îmbătasem. Acum că se apropia momentul crucial, dorința mea sporea în greutate, se transforma în ceva separat de trup și mi-a păsat umerii. Aveam impresia unui mecanism greu din fier negru. După cum am mai spus, apreciam faptul că prietenul meu, m mă îmboldise spre viață. Nu știu, însă dacă din amabilitate sau din răutate. Recunoscusem de mult că eu, care zgâria semtea ca colegului meu încă de elev, n-aveam cum să pășesc în viață lin nin. Kashiwagi a fost cel care mi-a deschis ochii asupra cărării dosnice și tunecate prin care puteam intra în viață. La prima vedere, aceasta mi s-a părut o cale ce mă ducea la pierzani. Și totuși abunda în stratageme neașteptate, transforma lașitatea în curaj, se putea chiar numi un soi de alchimie care transforma imoralitatea în starea inițială de energie pură Era și aceasta viață, o viață care avansa, cucerea, schimba, se pierdea Nu se prea putea numi viață tipică și totuși era înzestrată cu toate funcțiile vieții Admițând că undeva, într-un loc invizibil, suntem confruntați cu premisa că fiecare formă de viață este lipsită de sens, atunci această viață pe care mi-a arătat-o Cașiuagii trebuia să dobândească treptat o valoare echivalentă cu cele mai obișnuite tipuri de viață. Nu s-ar putea spune, gândeam eu, că însuși Cașiuagii nu suferea de amețeli. Realizasem de mult că în orice aspect al cunoașterii, oricât ar fi el de întunecat, se ascundea însă veția cunoașterii. Dar ceea ce amețea de fapt lumea era alcoolul. Fata și cu mine ne-am așezat lângă niște un gaz de vieri. Nu înțelegeam de ce vrea să devină partenera mea. Nu înțelegeam și de aceea folosesc o expresie mai dură ce impuls o, spri o împingea spre această dorință de contaminare. În lumea aceasta noastră trebuie să existe o supunere pasivă, plină de timiditate și blândețe. Dar fata aceasta mi-a luat pur și simplu mâinile în mâinile ei durdulii, ca niște muște ce se așează pe cineva care doarme. Totuși sărutul smult și bărbia catiferată a fetei m-au stârnit. Probabil că la asta visasem și eu atâta timp, dar senzația era acum slabă și superficială. Dorința mea nu avansa direct, lua o pistă ocolită. Cerul alb nouurat foșnetul păduricii de bambus, eforturile înverșunate ale unei gărgărițe de a urca pe frunza irisului, toate acestea rămâneau ca și până acum risipite. Încercam să scap gândindu-mă la fata din fața mea ca la obiectul dorinței mele trupești. Trebuie să mă gândesc că aceasta este viață. Trebuie să mă gândesc că aceasta este o barieră în calea avansării și cuceririi. Dacă pierdeam și șansa aceasta, viața n-avea să mi se tot ofere la nesfârșit. Mi-am amintit de renumăratele dăți când cuvintele mi erau blocate de bulbuială și mi-era imposibil să le scot pe gură. În clipa aceea simțeam nevoia să deschid gura și să spun ceva chiar dacă mă bâlbâiam. Puteam în felul acesta să stăpânesc viața. Porunca brutală a lui Cașiuagi, ordinului brutal, bălbuiete, bălbuiete, ne răsuna în urechi și mă punea la grea încercare. În cele din urmă am început să mângâi fusta fetei. Mi-a apărut în fața ochilor templul de au, delicat, mohorât, plin de demnitate. O construcție a cărei poleale se colji pe aici pe colo și care arăta ca scheletul unui fost obiect luxox. Da, templul de aur a apărut în fața mea. Clădirea cea ciudată, pe care când o credea aproape, se îndepărta. Clădirea aceea care plutea clar într-un punct din spațiu impenetrabil. Apropiată celui care o privea și totuși atât de îndepărtată. Tocmai clădirea aceasta a venit să se așeze între mine și viața la care țineam. La început a fost ca un tablou în miniatură, dar crescând într-o clipă până înghițit toată lumea ce mă înconjura, umplând fiecare nișă și fisura ei, exact ca modelul pe care îl văzusem odată și în care templul de aur era atât de uriaș încât cuprinse totul. Umplu lumea de muzică extraordinară și această muzică devenia însăși suficientă pentru a absorbi întregul sens al existenței, lumea întreagă. Templul de aur care mă trata uneori cu atâta indiferență și se înălța în afara mea, mă înghiție acum cu totul și îmi permise să mă placeze în structura lui. Fata cu care eram se îndepărtă ca un firicel de praf, în măsura în care ea nu a fost acceptată de templul de aur și eforturile mele de a găsi viața au eșuat. Cum puteau eu să-mi mâine spre trăirea clipei când eram atât de fermecat de frumusețe? Poate avea și frumusetea dreptul de a-mi cere să abandonez fosta mea țintă, pentru că este absolut imposibil să prins cu o mână eternitatea și cu cealaltă clipa. Presupunând că sensul acelor acțiuni care vizează viața este de a făgădui devotament unei anumite clipe și efortul de a opri clipa pe loc, atunci poate templul de au știa foarte bine lucrul acesta și, de la o vreme, înceta să se fie indiferent față de mine. Aveam impresia că templul și a atribuise forma unei singure clipe și mă aici, în parc, ca să-mi dau seama și eu cât era de goală, de lipsită de sens, stânjirea mea după viață. În viață, o clipă care își însujește forma eternității ne amețește. Dar templul de aur știa foarte bine că o astfel de clipă este nesemnificativă în comparație cu ceea ce se întâmplă când eternitatea își asuma forma unei clipe, așa cum făcuse el acum. În astfel de momente, eternitatea frumuseții ne poate anihila viața și o existența. Frumusețea de moment pe care ne oferă viața este neputincioasă în fața acestei otrăvi. O travă o zdrobește și o distruge pe loc, expunând însăși viața pericolului suprem. Imaginea aceasta templului de aur mă copleși doar câteva clipe. Când mi-am revenit complet, templul se și ascunsese. Nu era decât o clădire ce stătea nemișcată la nord-est în Chinugasa și pe care mi era imposibil să o văd de aici. Trecuse e clipa în care mă lăsați în de iluzia că am fost acceptat și îmbrățișat de templul de aur. Stăteam întins pe vârful unei coline din parcul Kameyama. În jurul meu, doar fata aceea lungită pe iarbă, florile și frufuitul de arip monoton al insectelor, Văzându-mă fura de timiditate fata se ridică și mă privi drept în față. Mi-a întors spatele și a luat o grijoare din geantă. N-a scos niciun cuvânt de ei m-a din cap până în picioare, precum scaieții ce se prind de haine toamna. Cerul era înnorat. Începură să cadă picături de ploaie pe iarbă și pe frunzele irișilor. Ne-am ridicat repede și am luat-o pe cărare spre umbrar. Ziua aceasta mă pot să omor, nu numai pentru faptul că excursia s-a terminat atât de jalnic, în seara aceea, înainte de deschiderea pernei, starețul a primit o telegramă de la Tokyo. Am fost și noi încunoștințați imediat de conținutul ei. A murit Tsurukawa. În telegramă se spunea pur și simplu că a murit într-un accident, dar am aflat amănunte mai târziu. Cu o seară, în urmă, Tsurukawa se dusese în vizită la unui ce locuia în cartierul Asukusa și băuse ca mult sake. Nu era obișnuit cu băutura, așa că l-a amețit. În drum spre casă a fost lovit de un camion care a apărut brus pe o stradă laterală. A murit pe loc în urma unei fracturi craniene. Familia se pierduse cu firea și nu s-au gândit că trebuie să telegrafieze la templu până a doua zi după amiază. Deși n-am plâns la moartea tatiei, am plâns acum. Era mult mai legat de țurcava prin problemele ce mă frământau. L-am cam neglijat de când l-am cunoscut pe cașiuagii, dar acum că l-am pierdut, mi-am dat seama... Că moartea a rupt singurul fir ce m-a mai legat de raza de lumină. Plângeam pentru că pierdusem raza de lumină, strălucirea, vara. Am vrut să dau fuga la Tokyo să-mi prețin condoleanțele mele familiei Tsurukawa, dar n-aveam bani. Primeam doar 500 de yen pe lună de la ca bani de buzunar. Mama era și ea săracă. Tot ce putea să facă era să-mi trimită trei 300 de ieni de câteva ori pe an. Dacă ar fi avut mai mult, nu vindea templu și n-ar fi mers la Casa Gun să locuiască cu unchiul, cu unchiul meu. Pur și simplu nu se putea descurca cu cei 500 de ieni pe lună care reprezentau contribuția enoriașilor și cu micul ajutor bănesc oferit de prefectură. Cum puteam eu să mă împac cu gândul că Turucava nu mai există, dacă nu-i vedeam cadavru și dacă nu-l luam parte la funeralii? Problema aceasta mă chinuia. Stomacul acela acoperit de cămașa albă pe care l-am văzut odată strălucind în razele soarelui, ce se strecurau printre copaci și se prefăcu în cenușă. Cine își putea imagina trupul și sufletul acestui băiat făcut să strălucească zăcând în mormânt? Nu dăduse nici cel mai mic semn de a fi fost predestinat unei morți spre mature. Nu prezenta nici urmă de defect fizic sau suferință și nici cel mai mic indiciu care să-ți fi putut măcar sugera cuvântul moarte. Probabil tocmai de aceea a murit atât de subit. Ar fi fost poate imposibil să salvezi pe țurucala de la moarte tocmai pentru că era format doar din elemente pure de viață și avea fragilitatea unui animal pur sânge. În cazul acesta se părea că eram sortit să trăiesc până la o vârstă blestemată. Structura transparentă a lumii în care a trăit a constituit pentru mine întotdeauna un mister profund, dar odată cu moartea lui acest mister a devenit și mai înspăimântător. Camionul acela a zdrobit numea lui transparentă, ca și cum s-ar fi ciognit de o pânză de geam, invizibilă tocmai pentru că este transparentă. Faptul că trucava amurii de boală corespundea perfect acestei imagini. Era normal ca el, a cărui viață a fost atât de fără pată să moară accidental. În coliziunea aceea care n-a dura mai mult de o secundă, s-a stabilit un contact subit și viața s-a contopit cu moartea. Un proces chimic rapid, fără îndoială că acest tânăr, fără umbră nu-și putea uni umbra cu moartea decât pe o astfel de cale violentă. Lumea în care trăise Turcava era inundată de o mare sensibilitate și de bune intenții, dar pot să afirm cu mâna pe inimă că el n-a trăit într-o astfel de lume dintr-o confuzie sau datorită capacității lui de înțelegere deosebite. Inima lui deschisă, care nu aparținea acestei lumi, era sprijinită de o putere și de o energie nemaintâlnită, care au ajuns să-i reglementeze faptele. Îmi transforma sentimentele întunecate în unele luminoase și strălucitoare, cu o precizie ieșită din comun. Uneori aveam impresia că țurucaua treia propriile mele sentimente. Nu se putea explica astfel corespondența perfectă dintre strălucirea lui și obscuritatea mea. Dar nu, nu despre asta era vorba. Strălucirea lumii era și pură și unilaterală. Însuflețise propriul său sistem amănunțit, cu o precizie care se putea foarte bine asemăna cu cea a nefastului. O luase înainte în plin galop și camionul dăduse peste el. Aspectul plăcut și firea optimistă a lui sursa impresiei favorabile pe care o făcea asupra altora, m-au determinat acum că el nu mai exista să meditez laturii vizibile a ființelor umane. Mă gândeam cât este de ciudat că, că ceva ce există pur și simplu poate exercita o forță atât de puternică. Mă gândeam la câte trebuie să știi despre trup pentru ca spiritul să-și poată percepe propria existență. Se spune că esența filozofiei zen este lipsa oricărei particularități și că adevărata viziune constă în a pricepe că inima nu are nici formă, nici însușiri. Și totuși puterea de cunoaștere în stare să contemple absența însușirilor trebuie să fie extraordinar de pătrunzătoare ca să reziste atracției fenomenelor formale. Cum poate cineva incapabil să perceapă forme sau însușiri cu subtilitate lipsită de egoism, se sizea și înțelege absența oricărei forme și însușiri. Posibil ca forma limpede a unei persoane ca Turucava ce răspundea lumină în jur prin însăși faptul că exista, persoana la care ajungeai cu amândouă mâinile și amândoi ochii, putându-se de fapt numi viață de dragul vieții, posibil deci să constituie cea mai limpede metaforă pentru a descrie absența formei, acum că era mort și accepțiunea lui în ce privește propria existență ar putea deveni cel mai veridic și real model de non-existență. Avea impresia că el însuși nu era mai mult decât o simplă metaforă. De exemplu, coincidența dintre Tsurukawa și florile de mai însăși florile aruncate pe sicriu. Viața mea nu era pătrunsă de un simbolism atât de profund ca a lui Tsurukawa, și ceea ce invidia eu cel mai mult la el era că a reușit să atingă finele vieții fără conștiința cât de vagă a poverii unei individualități excepționale sau măcar un sentiment de misiune specială, ca mine. Acest simț al individualității a anihilat simbolismul vieții, adică puterea de a servi ca Kava ca o metaforă pentru ceva exterior ei. În același mod m-a lipsit și de senzația de extindere a vieții și de unire, devenind sursa singurătății ce mă urmărea mereu, pretutindeni. Era ciudat, nu mă simțeam solidar, nici măcar cu neantul. Singurătatea puse iar stăpânire pe mine. N-am mai văzut-o pe fata aceeași, cu ca și nu mai eram în relații prea bune. Felul lui de viață mă fascina încă puternic, dar am simțit ca o datorie morală față de Tsurukava, să fac un oarecare efort pentru a rezista tentații și am încercat, împotriva voinței mele, să mă țin mai la distanță. I-am scris mamei clar să nu mai vină să mă vadă până nu sunt complet liber. Îi spusesem deja prin viu grai, dar simțeam că nu mă liniștesc dacă nu îi scriu. Răspunsul ei se pierdea în fraze încălcite. Îmi scria că muncește din greu la ferma unchiului meu. Urmau apoi câteva propoziții cu iz de sfaturi copilărești. Apoi. Nu vreau să mor până nu te văd cu ochii mei preot la templul de aur. M-a enervat de această parte a scrisorii, stăruindu-mi în minte câteva zile. Nici în cursul verii nu i-am făcut vreo vizită mamei. Din cauza mâncării proaste la templu, căldura verii a fost și mai greu de suportat. Pe la mijlocul lunii septembrie se prevăzuse apropierea unui taifun. Trebuia să stea cineva de pază noaptea și m-am oferit eu. Am impresia că tocmai în această perioadă s-a produs o ușoară schimbare în sentimentele mele față de templul de aur. Nu era ură, ci un soi de avertisment că într-o bună zi se va crea în mod inevitabil o situație în care ceea ce încolțea în mine acum va deveni incompatibil cu templul de aur. Senzația aceasta a început să pună stăpânire pe mine din momentul incidentului ce a avut loc în parcul Kameyama, dar m-am temut să-i dau un nume. Eram fericit acum că în timpul pazei de noapte mi se va putea încredința mie templul și nu mai puteam ascunde bucuria. Mi s-a dat cheia de la Kukyocho, considerat cel mai valoros nivel al templului. La intrare, cam la înălțimea de un metru și jumătate, atârna o tăbliță impresionantă pe care se afla o inscripție a împăratului Go Komatsu. Se anunțase la radio că taifunul se poate abate dintr-o clipă într-alta. Dar nu se simțea nimic încă. Plouase cu intermitențe toată după amiază, dar acum se înseninase și pe cer se iubi luna plină. Locatarii templului s-au tot plimbat prin grădină scurutând cerul. Cineva a spus că aceasta e liniștea care prevestește furtuna. Templul a adormit. Am rămas singur. dreptându mă spre o parte a clădirii unde nu pătrundea luna, m-a fascinat întunericul dens de nepătruns care mă învăluia. Această fascinație puse stăpânire pe mine tot mai mult până deveni un soi de halucinație. Mi-am dat seama brusc că pătrusesem de fapt în acea chimeră care mă vieții în după amiaza aceea din parcul Kameyama. Eram singur acolo și templul de aur, absolut ferm, mă învălui. Oare eu stăpâneam templul sau el pe mine? N-ar fi oare mai corect să spun că se constitui în clipa aceea un echilibru straniu. Un echilibru ce îmi permitea să fiu eu templul de aur și templul de aur să-mi ia locul. După ora 11 și jumătate, vântul se înteții. Am deschis lanterna și am urcat treptele templului. Când am ajuns sus, am deschis ușa de la Cuchiocio. Mă rezema de balustradă. Vântul bătea tins sud-est. Cu toate acestea, cerul era neschimbat. Luna se reflecta pe lac în spațiile dintre plante. Băzâitul insectelor și orăcăitul broaștelor se auzeau pretutinde. Când mă lovi frima arafală de vânt drept în obraz, mă trecu un fior de plăcere prin trup. Vântul deveni tot mai puternic. Părea să fie o prevestire pe care urma să o distrug împreună cu templul de aur. Inima mi era parcă și în templu și plutea și undeva pe aripile vântului. Templul de aur a cărui construcție era identică cu a mea parcă nu avea perdele care să fulfui în bătaia vântului. El stătea acolo liniștit, căldându se în lumina lunii. Dar nu mai aveam nicio îngăială că marele vânt, intenția mea rea, vor zgudui până la urmă templul, îl vor trezi și în momentul distrugerii vor zmurge semeția aceea. Asta era. Mă învăluia frumusețea. Mă aflam cu siguranță în interiorul frumuseții. Și totuși mă întreb dacă eram cu desăvârșirea absorbit de frumusețe, încă vântul la cărui putere creștea tot mai mult să nu mă influențeze, să nu mă scoată chiar deloc din vrajă. Exact cum mă îndemnă ca și Wagii, Bâlbâie-te, bâlbâie Încercam acum eu să-mi vântul strigând la el de parcă încurajam un cal ce galopa. Mai tare, mai tare, hai, mai multă forță! Pădurea fremăta. Ramurile copacilor de lângă lac se frecau unele de altele. Cerul în noapte își pierduse culoarea lui obișnuită, dobândind o nuanță de cenușie închis. Sărăitul insectelor nu încetă totuși de puțin, însuplețind peisajul. Vântul misterios ce suna ca un flaut se apropia din depărtări. Părea să mai slăbească furia de până atunci. Privea mulțimea norilor mânați de vânt tăind calea lumii. Se înălțau unul după altul din spatele de alurilor din spre zi, ca niște mari batalioane, nor groși, nor subțiri, nor uriași și întinși. Zmocuri mici de nor nenumărați. toți se iveau dinspre sud, ținau pentru o clipă calea lunii, treceau de templul de aur și porneau în goană spre nord, de parcă aveau cine știe ce afaceri importante de rezolvat. Mi se păru că auzi strigătul ascuțit al păsării Phoenix sau deasupra capului. Vântul se domoli brusc, apoi recăpătă forțe noi parcă. Pădurea răspundea sensibil la toate schimbările, se liniștea, apoi foșnea sălbatic. S-a schimbat și reflexia lunii pe lac, întunecându-se și luminându-se alternativ. Uneori își aduna fasciculele de lumină risipite și mătura apa cu ele. Mănânchiul imens de nor se întortochea pe după dealuri, întinzându-se ca o mână uriașă peste cer. Era înspăimântător să-i vezi cum nu-și mai găseau locul și cum se îmbrânceau parcă tot mai mult pe măsură ce se apropiau. Mai apărea când și când câte o pată de senin, dar era acoperită de nori într-o clipită. Când trecea câte un nor mai subțirel, se zărea prin el luna, strălucind palid. Cerul părun mișcare toată noaptea. Nu exista niciun semn de întrețire a vântului. Am adormit lângă balustradă. Dimineața de vreme, o dimineață senină, strălucitoare, a venit la mine paracriserul să-mi spună că, din fericire, taifunul a ocolit orașul Chiotă și eram în afara oricărui pericol.